امام باقی بسم الله رحمه ورحیم آن بی هرارف رضی اللہ وقالا وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسلتان الی اجتماعانی کی مناطقین حسن و سنت و لہفق و فبید نبی علیہ السلام و څه کار خلاطان ای له استناني دوه کو یو د اقتصادي کینه جناتی انده راغو یو د اقتصادي دا په یو نه چي دي دواړه د اقتصادي کینه شيرات له هو خوش نو samtin او ذن ثقه وکي دي خوش نو samtin او ذن ثقه في دي دنه مونږ له اداره دنيشي دوه را خوش نه میں یو خوشنستم په حسن سیرت اخلاق نبویہ منافق صرف اقال سره لوک وځ حال سره نی او خوشنستم چې دې عداه حال سره تعلق لري د سره نه ل نو خوش سیرت نبوي اخلاق دینداري چیر د اداه ومنافق کرات نه نشي دکدا سیرت حسن سیرت چه ده او خوش خلق چې دی م دا محبت واړي د دین سره او د نوبییرې سلام په السلام سره می نه غواړي نو پس د محبت نه غ سړی پهځان باې عملی مجد بکی مینه چې محبت مو هغه څه چې د یو څه په اړه وي دغه معنا د تاسو څخه څه دی وروسته ما جوړه یو څنګه په هغه کې څه څه او دغه ولینا په پښتو او زار سره چې دې کارونه کوي او ما خپل دې هغه څه دې هغه چې موږ یې د دې په پیریود کې نه یو ناور سره د منځه قوم منافق نه ولی قدرت تور دی مابوږه قدرتی طور مبغوظ دے دتا دا محبت پا نظر نشی کر دی محسن سمتن حسن منظر دکا باتینی آثار چی بی ماغا پا باندې تاثیر تی دا منافق پا زړه کی آغا کے کمدن و محبت مغیرہ نشتا دین سره او په مخ باندې راغې تاثیر ديته د په زړ کې چې کمدنو د دي او فل سبل بل بل دي او په مخ باې بلڅخکاره کېغ با با بغزییتې مخله را شيغ مخله را شي ځونه د خوې سمت مع نه کړی ده عزتزیو بی زی السالحین عزتزیو بی زی السالحین منافق لداهم خوان نورا پی چھو دیدی شکم دن نزان دا سالحانو پشان جورد عزتزیو <تضیع بزیت> بی زی السالحین لگ <ده> ادا بدبا امی بوچ کیگی دل زنور و خلق و نقل مذا ورکی <دن> و نکانو خلق و نقل ولمذا <لمدى> نورتی دا غیته کمادات او اووار دي ما باندې خپل دي دا ولاتو خلکو عادت او اووار فل دي ولنه کانو عادت او اووار نه فل د علم فقه في الدين ا ثقه في الدين یو معنا قال شيخ سيد محمد الله علي فرمایي شفت و شفت دین فتنه پی جندل بی. فتنه پی جندل حقیقت نظار خبروالی. منافق یا سی کم دنو آغاد دا هر او یا گڑکی ناستی بیس نمیخ دوان. کتنا پیژند دی وی بل لسې مقابله می مقابله د سې دې رغرانه نه ده او کتنا پیژندل دی ګرانه دی بیا هاغه کتنا خار پښیکل دې دین کی وی دغې پیژندل دې ګرانه دی دغه زاهر پاره ظاہر پاغیبانی لباس دین پروت تے او حقیقت کھجے کبننو خبر بادلہ خبر بادلہ دا اتنا پی جندل دا منافق تا اللہ ننسیب تے قرآن کریم کی اللہ رب دل عزت فرمائی لی سورہ نساء کی فرمائی ما صابك من حسنة فمن الله نردنا مخیات انتو سبق حسنة انتو سبق سیئت یقولون حاضی من عند انتو سبق حسنة یقولو حاضی من عند اللہ قل قل من عند اللہ وما لی هاولای القوم لا یکادون یقوهون حدیثات امک خیات می دید پاروی چیزا خبر را منافقانو ها چی منافقانو تا تکلی پورا سیگی و ایدا ستا تدویر او چې تا خوشحالی ہو لسیگی ایدا و بڑا قدرتی دا اللہ را ترہ پرارا دیگی دیکھ اس تاسیدی قدرتی چکم دنو ایدا اللہ را ترہ پرارا دا اللہ رب رزردتا افتفاقیات تویییییی. قرآن مجید ورپسی وییییی. فمالی هاولای القوم لا یکادون یفقوون حدیثا دی خلقو لست شویده نزدی هم دی دی چی دا خبر افتقواتا ملو لا یکادون یفقوون حدیثا چی دا خبر افتقواتا ملو وفتقبانی چی کم نرو پویشی انې په حدیث پر حقیقت کویشي دا خبرې په حقیقت کویشي دوی په خبرې په حقیقت نشي پویډهله حالته مې چې منافق شي د دې خبرې په معناوبه په حقیقت کویږي دا دلته مې فقہ د دین منافق څنګه ملاوي د رکار کې مولا قال د مولانا تعالی توربوشتی قول ذکر کړه ده چه غف فرمائی چه فقه ستا ہوئی بی حقیقت الفقه کی الدین ما وقع فی القلب سم زہرا علی اللیسان سم زہرا علی فافاد العمل وعورت الخشیط والتقوان لفتة حقيقة سري فتة في الدين ستوي فيما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل وأورث الخشية والتقوى فأفاد العمل ور اورث الخشیہ و, و التقوا ثقه فی الدین دعلا چې زړه باندې ولګي زړه تګور شي بیا زړه نخلېل شي ارشی بیان کې مطلب او قاض العمل و اورث الخشیہ و التقوا اغه عملوم پیدا کی او خشیت و تقوام پیدا کی بیاغ ذکر گئی و امال لذی یتدارسو و امال لذی یتدارسو او حق اکس درس کی در فقی درس کی در سنت درس کی در درس کی كله يعزز به ويتوكل به فانه بمازل عن رتبه العشره كم سره په خلیه باندې درس کې پجو جزيات بيانې د فقيه او د قران مجيد آیاتو تحقيق کوي کتابونه لیکي د بلا شهراغي کتابونه لیکلي دي قصد بارا ليعزز به فدر بارا جدت عزيم وقرشي جدت ويتأكل به أو بدي جونتين كي خراج بها فإنه بمعذرين عن الرتبة العجمى لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه ذكر قد ذهب جبا و فزبا من اشتري الله تعالى عنه فرمى ولا كم اخشى عليكم كل منافق عليم اللسان ولا كم اخشى عليكم كل منافق عليم اللسان ما سره خطر را ده د چې یریګم د دې نه یریګم چې تاسو کې ودا چې خلک پیدا شي چې علیم اللسان به په جبه باندې پوریږي اقوال به تیاری احاديث خو تیاری عیاکی به تیاری اوجګانه به تیاری احاديث شنو به تیاری جزيات د حلال او د حرام و تاسو یې یازی و زړه کې ورځي ګنده اعلان نه وي او خشیت او تقوا وکي نه وي بدا اعلی موله لسان نه جبه خامو لا 하다 جبه چې ګنده نو خامو لا 하다 او دنبکه حقیقت نشته اخشى علیکم کلا منافق الالم لسان زيرې ګم پتا سبان نه نو منافق عالم اللسان نه چا چې کم نهنو منافق ووي اووالی مستان ووي پرون یو اممي خبره کوله اممي ل کممولا نو هغه یو مدستا مونږ ته حواله شوه جا هغوی سر درخواست خاص ورکو چې زمونږ دا یو ډګري دا یونوسټای کې منظول شي لکه د هغه یونورسټ موږ ته چې ته را ل چې تاسو ورته ښار وې اوږي ویژه د هغه مدرسې سره ویل لاله موږ هغه ته مدرسه د نومې موه اوسو له هغه بل کې عرب استادومو وې ما ډیر دا اوسو راشه درس اوسو بیا هغه ربي ډيرا خواهی <laughs> نو خمال عربی نرابلاو انگلیش اغلا ورطق خو عرب سم ویلی نیشی و در پاس به انگلیش نارووی نیدید عرب سم انگلیش نیشی ویلی خواهی نید رنم سبان و لکا ویلی نیشی دست اسخواه ویچی آغا ویزم مکتبی تلارا د پاری کې لګاپه 500 جلد او 500 سله او اس یو یو کتاب ورو ته دی کیدلو او یې ما لاسه دی کتابونه تاسو له دې مولانو سره کتابونه په دې مولانو کې نو دا مې خبره یوه چې تاسو نه چنه نه دا دې مولانو کې نو یزله ښه خبر شوم چې ایلم کو زیرا دې دلته دغه پرځنی خدایلم خپديخ کارينا ایلم پديخ کارينا و دې اخلاق او اعمال بالکل لې لګنو بالکل لې لګنو د دور از سره خبر شوم لیدو په ارشاد شوم چې ما دې جزیره پرځنی نشته فايده ما پر دې قرونونو سه درس کې نبوت خبره کوله دې इजवाली और तफसीली में बा ईमान तफसीली सिलसिला फिर नंबर अaiman सारे दिया प अमल करा हो महावीर रात का खबरो को वो इज्जत दावा मछुरादा कि कनाइल जनदा पर तफसील क्यों लेनर आजी कर चिदाराशी چی صرف تڑھے چی کمدنو لگا تو جیگانی ری روکڑے ہو دائرے روکڑنو دائرے روکڑنو دائرے روکڑنو تا امیرہ محلہ تعالیٰ فرمائنی میں چی نوزائی کی جلتاوا میں اقیل ہے خاتیب سیب راہوستے ہو میں خاتیب سیب خوزان سرے ہو کسان راہوستی ہو مه د ریل کرایې 650 روپۍ لګېدلې و ما وښتو 650 روپۍ باید شي چې یو خوري عوام دا ځار کړل کې بیا مو کوراندا کې ودو شو مه ختیب سره چې ګردنه و باراندا کې زمون سره د کېدل ولا پند ورکاو او ګرمي و ختیب سره یې چې لګاځه بدل نه وته زيده لګا بیا ختیب سره لخوب نه و و ګرمه ده د کسان خدمت کې مقرر کړی چې سونکی د ورځې وي د دوو کا سنه ورته سوه د ورځې وونکی چې هرڅه پورتیره شو چې په خپل څه ځای موږ لا پانا شه د څو د لوی سره اور دې په ځای کېږي تاج باندې هغه څنګه دنو د کمې نه را او سر د باید چې نه د باید نه چې دې خب نه به خلکه سري ددن خلک چې کموسته بیاغ په بایدان کېډې خا کې یا بای کولی او ډیرې چې کمو اې وایلو او ډیرې چې کمو سویل می ته پلیته ه د پلیتههه. دینه د ګندره سره جوړی نن تاسو ته په دین dane ملایي زه کومه عارف خبرته په خلکو سره راځه چې وطن نه ملایي کومه رومه دی غزان خبره وکړه په خپل وطن نه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام فرمایلی من مَن خرج فی طلب دین فی سبیل الله خیر دی سوک چی ہوا تو بطلب دائی لام کی کی ہوا تو فا اواتی سبیل اللہ نو دے پلا لگا اللہ کے دے فی سبیل اللہ لفظ استلاحی دے اعوزاد مدلیو سورتون استلاحا از پر مکیو سورتون کی فی سبیل لفظ لشتا امداریو سراتو کی فی سبیل اللہ دے او دا قرآنی استعلادہ دا جیہاد کی سبیل اللہ دبارا دا قتال دبارا دا, دا جنگ دبارا چاکم دنو استعلادہ چل اعلی کلمت اللہ دبارا کم محنت کی جیہاد کی فاغیر دا فی سبیل اللہ ہوئی فی سبیل نبی صلات و چاسو طالب ولې له کيله راوته ай نو دتو او د مجاهد هوکمه یو وی دا بل کوم شېری روایت ده غرور ده سره د ملتونو روایت هغه چې کنده نو ځامه وبیا نه لنډه په ځی نقل له هغه فرمای چې را خاين ده هغه سو طلب د علم او jihad یو شینګره ده دا ندګر نو دا قران کریم کې چې دا دغه با اس کېږي یا د انفاع په اله مرووی سورته ال عمران کې د جهاد باعث تر موږ یې سکه وېذا فضل لهم ميثاق کتاب وکراغل لا تبين له للناس ولا تكونوا سورته فاو باقی رجیاد بازده ملی اتاپکوو پی بینی پا کی تکڑ سورہ جمع کی سپ جمع کون کی رجیاد بازده نو جمع هو اللذی بازفیل امیر رسول امنہ یدو علی حمایات اک و پدیت کوا دئیلم باعسی جیاد ترائیلم علم رولی ذکر دیدوار و مقصد یعوذی در جرحات مقصد دی اسلام او در علم مقصد دی اسلام در جرحات مقصد دی تحریر العباد بندگان ازادول در غلامائنا او د علم مقصد د تحرير العباد چې د بندگانو سوچونو او فکرونو د غلاما خلاص شي چې سوچ او فکر تازه نه غلامي ووسي باور کې څورې بیداري در شي اساس ملي بګیاشي ځانوب یې جریزه سوچ یې ما شعور بیداري بګیاشي په غهری وروي بعد په هوطي سبيل اللهوي چې لکثم مقصد کې د جهاد سره یو مقصد کې د جهاد سره رسول یو اجر کې د جهاد سره یو او هو په سبيل الله اجر کې په اجر کې د جهاد سره یو اجر کین دی اعت سای او شال دي جیاث کې بغیر اختیاری خبره او اجر ملایږي نو شی و هم غمو ولان اصد د جیاث کيم پریا اجر ملایږي علي باندې مزوري ملایږي په دې لمزه ستړي به سبق ستړي شنو یا جر دي کته کې شنو یا جر دي پاری وسې باندې اجر ملایږي او فی سبيل الله دے پڑا دا اللہ کرے آیته برائے مولا تعالی کی پرخڑی نی او فی سبيل الله من خرج فی طلب الیلم لیوحیج به الاسلام فله اجر من خرج الیحال من خرج فی طلب الیلم لیوحی به الاسلام فله اجر من خرج الجهاد ولا يكرم بفضل من تصف خوشالیgina او اعظم منوی اجر نبی رسول الله وعلې د نورو نورو سجنه د تواجو کوي او خپلې د تواجونو ته الګر دایلم پټې کېله وکړه لې اسافه کوو په سے قزان دا تفکر او د دین دی دغه طالبای بچن کې کله سیال سی باندې وای کله واشه کمندونو په فلسطین کې راځلو څو الګ ازات او علم او که شه رمو کې او صحیح طریقې سره چې کمندو وو یې شوي دا حدیث یو کوی تازه او کا یو غړي ځکړو اوس وګورا چه مالا چه کم کار پا کار دے مللی یونزرو قوم هم لما بیالانش وزیرا تالیبی باتید کی مور صرام خدداری کی اکلار صرام خدداری کی مستاش صرام خدداری کی مشر صرام خدداری کی رور صرام خدداری کی چه آگه یلنره در آئیس تلیر تنورکنو کو تسلاک ای که کلا چه کندنو سیاسی جل سوپ سے مندیوائی کلا یو پلا مندیوائی کلا مل پلا مندیوائی او کله چې ګمنه پر یو ځن تک ځان دی چې د ټیکړې کاربال ځای باندې ځي چې دی. طالبې ستفور نه دی لور کې وایلم لور سره کوي کنه. ډېر سختای مهله مونږی بیرته په دا ویځه خبره وکړه mulaasho کارامې دي. اوبې لکه کاراله دي. دله صحیح طریقه سره یې لکه کاره پاتلې لگے ده لور. تاسو په خوځو څخه ریسني اور اس کو بیايان غزان وغاره ته ولړ د طالبانو رسو دا یو خدای نوکری یا د دکان نوکری او مثال زری کې په داسې کمورو پلسټین اسرائیل وباسي کله وایو چې هکلا وبور سگه او بل به ورو کړي به غارا تا خپل کارو دی جناګو خپل کار لهو پیجن نو دا ستکه له بیا د سټاینانو ورته پلسټین ته دي کته چې کموره ته کته چرته دي بیا دلاغونده که خرد دانسته ده خرد دانسته اغیر دبیانه استی او چه تالیبری که کلاو موبایل دین دین گئی کلاو یو شیزه کندرو دین دین گئی کلاو بشی دین دین گئی تالیبایی که شیف صدخال او کلا کلا جه کمدنو ایس خبری کولی دیری خیمتی مموید داده سون ماغبا قوید ویدالا دبارا یا سیاسی رورا یا تبلیغی رورا یا مشاهد ر ی زمما په دې څنکی ګولونو ګلای مرخه کیږي وو من وای دا دې څو ی زمما په دې څنکی ګولونو ګلای مرخه کیږي وو زمما ګولونو لا څنکی دي په شای دي دا وای چې کله او کورشو د تبلیغې د نږدې ګوزا سی او سی یا تاسو دا کورشي خبره غلط کړه پرېدا د نړۍ له کوکی اور نه چې کومه سیاسته تو ات چې کاور دي شي شي له سوچ کولو له غونډه دا طلب ویلې دی دا بیان ویلې دی بیان ویلو ګټه دي او طلب ویلې لم څه فوټي سديلا په پټه نه لګی راته لږه حدیث مني هغه دوستا زمه د په باندې څو الله خلې ومله اتي خراره مني نه خبره نه دا په ځان له سوچ څه په ځان پرکار کوي ستنه و قرآن او ترکی د مخته حدیثونو ترکی دا د جکمه نظريه ځان له جوړ کړی دا کټاره دین اورا وره تاول بلکل دې شیړه وایي ا دې در باندې سیمان نشته نن دا طالب خپل استاد سیمان نشته بلکل دا وایي چې د عبادت کې کار کوي سیمان نشته چې سیمان نیي چې کاج دي رسول الله صلي کی په یو سره یې پېمانه اوی سره یې ستر اعتماد نشته عقیدت په وساره نشته کی څنګه مو تاسو شي لګې ته کلیجی کلیج تراله ده کلیجی استاد یې په تیمات دی ویله ځخاره راغله او خپل استاد سره محبت لري خپل کلاس ته لیواله وره د کړه تعالی حل نه اعتماد ته لري عقیدت سره بالکل له تاسو خبر نه بالکل نه باندې اور پھر حوا کا موبائل تو ہے موبائل نے بھی دی کرے ویکو تو ہے تو ہے سنن رہی نور سوال تو ہے دے بسانے اور سر دے فلاج کا ذریعہ قیادت اور تابع داری دا نبی علیہ السلام حدیث دے دا تو ہے اللہ نے کرے سلک استاد جہاد نور اور کوتمکا لگا نور دماغ گراوا مخر کو سنات تھی مبلسکا و بس پل سور کارو را حدا منافقته گو قد دکتا شانده فکو درانده گئے حدا منافقته نیخلاق ده جهاز نمانگی نده نمانگی ایس کا غیلی نشتا له نظریائی سوچ نشتا چی بیاض معمولی گونتا که ده غراشی گو بی ارطا بی خودلی عارس و دیامون زمک که ده گیراتا چی دوم را گونتا سر تا برالا او معمولی و زرگو تا بٹیت کی او بلغه دې ما درته دراګنه دا تاواد مغ دې دې دې دې دا نه جهادي یونی بلتي دې څنګه معلوم مجاهد دې غيرا تا څه سکندر دو را بيتون هو جاږي ا څه دا نه کار کړل د علم پواکې بل اسم کوي شرک له مو هي هي له مو دې خپ نا راوې رست ولا تقبل فتاول دې څه کوله بغاوي ستانه انسانانه پوسټ شبه غماشه اتوازمار بس جرزمانا بس اپوش کی گئی سستان اتا تپوش نہیں کی گئی جتا نظام راوش نے دیکھا نظر راوش کے تاول زان خمال سم کا بر کې کا پست آگئی نوستان ہے جتا وقت سستان کو تپوش کی گئی نوست نزیاد تپوش اللہ نے کہی خواہ اللہ ظالم نہ دے جتا ری پیوشی وزتی سستان ہے جتا کو سنا کئی تو فتح نہ لگی طلب الازمی او فی سبیل اللہ او سو فرشت چوتو خرائمی کی دائم ازاب در طالب سو فرشت چوتو خرائمی کی سو فرشت چوتو خرائمی کی باستای چه کمدنو آیات پی چی ارمان چی ما اونیوی ارمان چی ما چی کمدنو دائش اللہ چلی سر اوکی او میوی ویوی تکی نظم کو برابانی سوزور کی کرا پا دی کمو اللہ کرد اخلاسی پا باستاو اینو پر نوائی فاو او افی سبیل اللہ ارتا ارجیا ندی چه یعنی خل طلب بس کی پس so اگر نبورش دکان کی که خلد ترازتی او کبیاد دین خدمت کی وکر دین بیان شعور کو و بیان دین کو مصفقل جیاد ننے وجاہ علم بینی جیاد کبیران رواو ترمیزی و داری می وان صغورتال ازدی حالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب علم شاچ علم طلب کو کانا کفار دل نام دا شکمدر دو تیرو گناہون دو پارا شکمدر دو کفار دو شاوالیلہ رحمہ اللہ و تعالیٰ دے وینا مطابر چھے طلب دا علم خاصیت پورت دے چھے علم سفت ملکی دے علم سفت ملکی دے لپا ملکیت طوی کی او گناہ چی کی گی دا دا حیمیت ا چې رماده کې یو قوی جو پر تیر کول نو او خپل یو غنکې کان کفاره د امام اذا یعنی چې تیر غذونو په دکی او په طالع د علم سره راځنه هغه قوت شي کوجی هغه شوق په د ګناره شوق او دې ان څو راه ده وی چې تاسو له د یلم په منزل له هجرت ته ځکه یلم سره هجرت ته نو تاسو به ټول له هجرت سره راځي نو کورونه راغلي څوک نږدې نه څوک لرې نه او هجرت ته کنه او هجرت سره الله تعالی ګوراو نشته ما افته زده سره ګوراو نشي ما او یو په ایلم په بیان کې موږ په قران کې کارا کفاره تلما ما ته تیر ګناوند راځ دا چې په طلب دیلم کې چې خره راځه قدرې راځه کفې او غور او کار څنګه د کجندو طالب یې ونه به هوتا ته نه لینيږي تاسو یې لري چې تل او طالب د مخې چې ګناوند او کول راځه اخیږي دا نه چې په طالب په ټینګ کې چې سپین باندې څه څه کای قالك فاره لما مزا واردي سيدو کوڑی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا يسوال مؤمن ان خير اسماو بالکل مړی مسلمان د علم خبرنا او د دین د خبره چې اوریه چې اوریه مړیږي نه نه رسول لاته روان دی چې د علم وګ نه دا ایلم کو گنام آئیگی اللہ دی مند دا زوک نسید چیم اللہ دی مند دا ایلم کو گی کی دا چې دی را لویا علمیہ دنن سبا چیزو علماء کرامو دا طلباء کرامو عوام خبری لوا مقوالی عوام چیو ناظران دی زیاد چی کمدنو لگا بل شاید دی ہندوستان عوام مغوری اور دس دی سوارون اکڑی چینن سبی ملانشی کوا لے اږي له اله له څو په بادشاہانو کې له لمسو دا نو د علماونو له اله له څو په اړه له علماونو دغه یوه څڅوي کنا په کوم کې نشته چې زمما اله سره پیو کې زمما په اله کې رسوخ راشي د زموږ نشته بز یو څتریو شو خبرې بیا خصوصا چې دغه حدیث کو با با خبره بیا وګوراله ترڅو وتو پاتکه مطلب څه دی بوجا له سره سوال سره سوال بوجا له سره تو په قران او په طلبته ته بیا لكه چې کتاب کوله او یا رخانه په پوسول په بس کل ناو هاش بالکل رضا نبیري سلامو اله المقبل يا طالب يا وادي يا دي چې من خیر یسم اوهو علماء لکر چې چیز ایلم یو خبر اوی او یو شریج کم دنو مخی نو سوننن میں دلی او ریدلی را سورہ دل او پزرم دلی او ریدل او دلی پزرکی دار آلد چماند آفوما یو کم دلی او ریدلی او ریدلی را پزرکی دوانی ویداد ایلم ناقدر ارد دلی با اللہ دلی دنا قذيب کړه موږ یو نوې نوې یو قضا راوړو بیا وځي نو تر څو مهاله راضي ارجو مهاله راضي لکه طالبان در څول سست کی قاضی ل راضي د صدر راضي ولي بلابو ناراضه ما لري زنا هم ناراضه دی نو قران اورېدو کوڅه ثوابه او لکه دا خیر نه نه خليتي ولکه دا ولي بلابو ناراضه ما لري لنیش با المقمد من خیر یستناؤو حتا یکون منطحاق و علمان امام رسول رحمه اللہ و تعالی قول مشاور دی شی ستیم و فات کیدو ستیم و فات کیدو نو پا آغا تین کن دمیلاز پا یو مسالہ کے اختاو یو مسالہ پا تکیل کی خیر یو مسالہ پا تکیل نمارک پتین کیا گیسر علیه لنگل او وګران چې سره ملاله او دا خبره هغه مخې کړې و چې کدي دې پیروونی ونه نماز باندې نو زه سبا څنګه سم واخوا شم دیو ویلا او چیرې پودره ده د دې لا اشاره لارو او هغه سره و باټه او په ټوله کې ځشتل ما زروش راغه ډایرک ما ته بابا د سره خبره کې شي خو هم خبره کولی ما ته سړی ویل دي سمته ما خیال ویل چې ما سره جوڅه شي مې وی ویل دا زه خاوا به زورا مو خپل قتل کوشتن جوړو زه ويوضو الكتاب امي فكاري نظر علم سوق خبر الله أغطى لك دا فترة في زمان عزالي دو فتا نلقي ويوضو الكتاب امي فكاري ويوضو فارسة كتابة للمرمزة عسكري نيزان وطوائيخ إلا شهر تفيداك عظيم القريات وعلى المقاوه إلا شهر تفيداك يبيعبنا تزوه كم ده تيراورد إلا كتابونا فأيناكا. لدينا ذلك لا تتعليم جميعاً لدينا مبايلة تتعليم كتابة غسل لشتي قتل نشتي. حتى يكون منطراء والجنة لدينا دا دام المعلوم مشروع لدينا علم يرس طبق حتى يكون منطراء والجنة لدينا علم يرس طبق الجنة فعان أبي فردی یاد که دیکھ اتمان و لیلم پر زورن اذکر گئی چه کاتم لیلم پر زورن بیان ضروری دی حان ابی اولیرت رضی اللہ وطرانو خالت طالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم شانہ چه تقو سکرے شدیو علمی خبر عبارہ کی ضروری دایم الحال بارگی دا شرطونه دي سره د وایب دا واجبہ دایم الحال بارگی یعنی یو ضروری مصالحه وا دا قایدو یا دا او دټ کا وختي ووقتي ضرورت وو او دا کولو د ځم کلا وفر نو د دنه تاسو پر شو پر شو یاب اعتبار الحال او یاب اعتبار الحال چا د واقعنه رسان مخمسو او یاد شي حالات د تاسو کو چې دا خبر اوسه بل بل انسان الحال یو قوم چې کمن لاغي قائد خرابیدل اعمال خرابیدل هغه صباحیدل هغه حالات د دنه او مطالبه کوله او بل درین شر سو ایلہ سوالو حالی اعقالی او علم نمورات وقتی علم ضروری شاگا یاد عقیدی سر تعلق لرو یاد عمل ضروری سره تلرو تعلق لرو درین شر عالم او دیتا فتح ما دیتا کوئی درو یعنی دلو ارخ لدا خبرا دیتا کوئی سو ایلہ وقتی ضرورت نو دیند او خپل منه از معلومات هيزه ظفطا نو د نا خپل تایګا لري روان وایي چې بیان یې نه کوه ترانه دې څو او د بیان د ستر او د عزت خطرانه و یا د زیاده عز د خطر د ستر د عز د زیاده خطرانه نو که دستر یاد عزمی دیگر دیگر اطاروات او دو بیان نکرا در رخصت والاشتی که بیان اکر اومرسو نشهید دی او لکه رخصتون دک دک اوار بسید اکر مواعید دیگر دیگر باروامو قول دیما اومن قیامتی دتبا لگام لگوالشی واگی وطولشی پرنز قیامت واگی دور واگی دور دا جزا بین دین سلام اللہ دو خلو او بیان د مسئلے انہوں کو نزو تا وجہ کب نروبار کی وارشو خلیل بولا سزا ورکریشن دے دے دو تشبور بالحیوان اسوا تشبور بالحیوان آنگا حیوان سر تشویر کرا چاغه دې اوڅیز اراده کوي واغره ټینګوال شي او راخ کله شي پرې خوضلنی شي منه کول شي رمایبینا منه کول شي رمایبینا اذن شان دې دم سروښ او دل عالمو په کار رسیدلې لري انکلې او په ایشا کې د ورځې نو توغی واښول شي دا بیانونه اول دی مابه د جار مین دار واجوا حل شله ده سا واګور دور واجوا تو حل شي علاوه پرد با ګوډاو مترمي پرواونه ما نه نه سي آنکارو مالک کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایلی دي د حج سوغه ابتدا کې وایلو چهلم صحیح نیت وغاری دم له غلطی بیان دی غلط یې څومره وی صحیح یې قرآن بیان کوله دې تاسو فکر ته دې ولينځل قومه دې راځو په دین صحیح ځان کویا کول او قوم چې څنګه یې راول هغه بلغه څنګه د نظر ذکر کړي مان طالباله علم څو چې طلب کې علم ليجاربه العلماء چې د زن برابر دي بدیل علماء سره مخالنه مجارات ریزان برابرونه چې پلان کې د سرې د زوم داسې شوم دا نړیرا دقیقه مسله او خالص ټول دا اللہ رب العزت و محربانی کی دیر گراند کار دے او کل اچھی کم ننو دے علم تبایت داوی علم تبایت داوی چھلے کی تا پلانکی آدم چھلے مدردو دردہ چیزتا سو لکی گی انا صبح ام یا قبل بولاکم چیوی آزماری زوی جاتی یا اللہ کوئی زون بلاکے گا ماں سی سمان کم یادا سی خلق کینی اوپا نو مقابلہ گئی لے جائی بیر برابر کی بدید علماء او سارا اولی اماری ابی حس و فا یادید کمدنو مناظریوں کی او جگروں کی بدیبانی نبی وقوف او سارا معلوم شاچی فرزول باسونہ کول دا سفاہ اوپار دید کله کوم علی د داخل کوي دا که نن سبا د زنه منازره شروع دي چې دیني او شرم او دیني شي کمنو خلکو د دانشخا علماي او شرمول اته خلک د دین نه متنافره کړي علماو نه دا دینه خلک متنافرشه قال یوماریه یوزنا د مکتی سرې ما ته وې ایسا کنزوید مولاکوما لیکن مولاکوما کتولا را دیو بل پسلی کی آئی زمان سے بوم بیا داشی هنی مولاکوما نو داشی کم دنو هلے و لماو دکیر دار دارا سم مالی و ماری ویس سفاہات ایلم دیل ازده کی صورت اندنگ رضا پرتو بواسن لانتیزا که کورو سکوما پرتو بواسن ندا مقابلو لده سجگره او کی میرا اونا ده جگره بمانه ده سجگره او کی سده بزریا بانه بی وقوب و خلق و سران وران مجید و تن جاہلان ہوئی وَإِذَا خَادَ مَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالِو سجد کم مصحص مناظرِ مقصود که دارِ حق دیوی ناغخ مناظرانه ده اغه دې کوم نوڅه شهاله خاصه وکړه تاسو وکاړه تاسو نو ولی عمره ریحسوا اود دې لپاره چې دې جگړی کی حضرت ته مونږ نو سره لې نو ورلاو ورکړو یو مونږه سره په نغيبري لې سره او کېراس چې کېراس یا غړېنی څاګو چې تاسو مو څه خلک دې راست کې دې مطلع کے غیر کے بات پہ گرے ہوئے کے بات پہ حضرت کتاب بند کو او ایجی سے مناظرہ نہ ہوئے فراغی وزر جو ایجادے چی سے شروعی او کمتارا کلا مناظرہ بوزی حضرت جو مقصور اظہار حق نہ رہے نما مقصد خودا رہے چی خلقوطا مسئلہ تویس کھا رہے چی دادے چی پا کمتارا بس پیروائی راغه سپانس له موږ هغه باندې وریا د اسحاق او ایبراهیم الله تعالی د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغوه تا کېنه ستو موږ دریو پر لږه کړه ولکه ادرن سپانس دې له یماری به صبح اورل ستفاه یوجو عنا سلی یاراوالي دې بو سرې باندې پهونه د دند برکی اللہ در راورتا دا غلط نیتو لو دا جکم مفتر آلت بلیو غلط نیت زکر گئی وانبی ورحیت صالت قال رسول الله صلی اللہ من تعلم علمان مما ارتغا بی وجب اللہ شای جزدن کا آغ عیلم شلطول سپاری صلی اللہ علاہ علمون مری یا علوم دریویی دی هل هو من؟ دنيا رئيه فاغاته دنيانا فارا خلق ذاكينا او صلو اللح لنا زادا فارا نزاكينا و دينا ته المشرعي حل تغابي وجلانا دامران حل مشرعي تنا مراد دي دنیوی کسبه را وروند دې نه دی مراد از د دې دنیا لپاره ځینې لوخره یو وی علی والله غریظه رحمت کی منته دی ته ما درسته دا وشا پروت سنخه خبره وکول هغه وزې د خیر کی دې خدمت کوي نه د دې خدمت باندې دې زما ته پړاو ما دنیا له ځګړې په دې باندې پټې او قران او حديث چې یعوب رسول الله درلوده په اړه دی نو دې باندې معنا ختیځ څرخرج دی دا د تشوی دې دا زموږ د دنیاوی الحمد لله الله نفر باندې کېږي او قران او حديث څنګه پڑاوو داګه تنحاله تم څه خبر لایږو دي چې قران لریږو دي چې حديث لریږو دي کله لریږو دي چې دا سره خبر او قران داته او داږي اجمنت لریږو دي په لاره اور یا توبہ جنہ اللہ در زادہ فرمایا کیدوی من تعلم علما مما يوفتغ به وجه الله دا اخرہ چې له توبہ شي پریسره رضا الله او دا سره چې لا يعلمو الا لیشو به عرض نه هسته دین الزکی بغیر دې لای زکی چې حاصل کې وای وای سپانګه ده دا سامان نشه باندې دیوړه قاره ارادن من الدنیا ارادن کولی مشاکسته سامان دی دنیا سامان مال انده حب مال حب جای آری اوچیدی نو نبیر ایسلام سداوی لم یا جد عرف الجانت دیو محسوس نکی بوی دی اولا یو مطلب دخول اولی بہتا ملاو نشک پښان تاسو ته کلاور شي د دې نه یوما تاسو ومهروما د دې نه یوما تاسو شری درې چې کوم خلک الله جنات یې جنات تبوږي دو ميدان مخشر کې واه هغه د جنات ګول محسوسې ميدان هزر کې واغې جنات ګول او دا طالبو دا علم دیو دا دنه مخصوصه و میدان مخصر کے وضع بوئی احساس ہے نا کہی تکا دے باویلن سے تذیر جاننم دوڑی اللہ جاتی ممتود و ساتھ لانی اجل عرف والجنہ و دے با مخصوص لنگی بوئی قیامت یا نریحا رواحمت و ابو زاود و ابن ماجہ مالیم